Дід чи хтось, а може, ітець Андроній казав, що Рись ніколи не нападає на свою жертву сперду. Така вже в неї поведенця. Тико ззаду і впивається зубами в шию. А якщо так, подумала Соломія, а якщо так, то, може, треба відступати, дивлячись ці звірені в очі. Вона спробувала зустрітися своїми очима з очима Рисі, зловити і причепити її погляд до свого. І таки змогла. Може, їй це повежалося. Рись, здавалося, поглянула пронизливіше, але іначе хотіла щось спитати. Соломія зловила погляд рисі міцніше і раптом побачила у ньому й себе і місяць, що прошкував десь у небі й плив, такий манюсінький в очах рисі і край лісу, що моби заглядав у ці очі. Вона побачила все це, чи здалось у її розгаряченій, наповненій жахом, але чимось незбагненним голові, та крок другий наперед. Як блискавка кавка спалахнуло те, Чим жила останні кілька місяців, Чуття любови, яку втратила, Прагнення чоловіка, гріх каяття, Бажання смерти іншого життя. Та вона крикнула «На, зіж мене, звірюко!» Грис заурчала Вискалила зуби, а потім мовби прийняла виклик і стрибнула з дерева. Соломія в останній момент інстинктивно пригнулася і закричала. Голосно, розпачливо, мовби то вона поранена звірина. Кішка чи та ж рись то Морись пролетіла над нею і приземлилася позаду. Соломія відчула це падіння, блискавкою майнула голові, риз кинеться їй на плечі, уп'ється зубами в шию. Вона ввернулася дзигою і побачила знову морду звіра, що теж повернувся до неї. Вони дивилися тепер одне одному в вічі, Рись і жінка, яка стояла на колінах. Рись глухо завручала і посунула до Соломії. Ось вона зовсім поруч. Жінка чує запах звіриної шерсті, подих хижої пащі. Рись кидається і, мов би, обнімає Соломію. Її морда поруч з наповненими жахом Соломіченими очима. Здавлений крик виривається з горла жінки, Та рись знову вурчить, Та вже не так погрозливо, Наче щось хоче сказати. Наступної миті Десь зовсім неподалік Гримнули один за одним постріли. Рись здригнулася, вона, до того ж, приземляючись, підвернула лапу, і лапа заболіла. Наголькоючи, звірина кинулася убік і, глухо рикнувши на останок, зникла у гущавині. Потім Петро розкаже, як знайшов її соломку непритомну, як ніс до табору, як він перед тим ішов за нею і втратив слід. Як попрямкував усе ж гаданим слідом, боючись налякати криком, а як почув її розпачливий крик, то вистрелив. Безсовісний, сказала щаслива Соломія, ти слідкував за мною. Я старий твій сон, і охороняв табір, сказав Петро. Погладив руку то було вже другого дня. І сталося те, що мало статися. Та спершу свекруха Марія. Куди ти ходила вночі, соломко? Не спалася мені, мамо. На душі тривожна і мулько, як там Павлик. Дай збіг живий. Паначин метро навідувався до села, то казав пустка. Бродять німаки та теї, що в башликах ненаських, Казаки російські, чи що, і теї. Власовці, вово. На шосейці казав, якеїсь залізяки ставлять, коло могилок пушика вкопали. Людей, котрі по лозах ховалися, ловлять. Ліпше тутечки пересидіти, як біг дасть, а павлик наш не дурний. Чує моє серце, біда боком перетреться. Отака розмова. Наче б пронесло, думає Соломія. А що пронесло? Тож ніякого за нею не числиться, а думка не вікно. Всякий не загляне, навіть свекруха. Навіть. Під нейним вікном стояв один заглядальник. Єдиний, той самий. А через день вона стояла край Галявини, що не подрік от табру, Побачила, як галявою од річки прошкує дівчина. Придивилася Рувка. Звідки б то? Мо по вечорниці ходила. Он там, де бір починається, ягідники знатні. Люди заготовляють, війна війною, а зимой згодиться – і простудниця, і всяка наживіт гонячка. Руфина йде поволі та пишно, стегнами звично хилитає, ручкою помахує, мов би серед базару, де щойно сім гусаків продала та десять перснів купила. А із заходу, з забору, ревище в небі наростає, і ось дички вже над галявою Залізний шуліка. Руфина задирає голову, Ручкою мах-мах, «Драсте вам, наше з маком, Моя гід купите? кавуть. Для очей добрі, а звідти? Звідти полоснули вогрем, Та так рясно, Щуруфка безголова кошика З рук упустила, Але не кинулася бігти». А попрямувала далі рівно, статечно, павою. А той Анцеболод залізний летить, даленіє у синьому полотні, стає, як мушка. Зате виринає другий, і тоже вогняний сніп додолу сипле. Лягай, падай, кричить Соломка. А Рувка ци то не чує, Чи з переляку розум на порохню притрусився, Тико йде далі. Мова оглухла і осліпла. Тут із лісу, неподалік соломки, Чоловік вискакує. Господи, Василько, біжить до Рувки, А кулі сиплються з неба, Як горох з дірявого решета Вже з третього самольота. Василько таки збиває дурно Руфину з ніг, Накриває своїм тілом. По тому й Соломія туди кидається. А з лісу бору ще четверо дівчат виходять, Що одрувки ци-то відстали, ци йти разом не схотіли. Руфина, Соломко, твій брат – Геть мені спідницю замазав. Люта Соломія, в якої руки трусяться, Раптом з усього розмаху б'є Руфину в лице. Ти чого? То не Руфина, а Василько скрикує. В кожному братовому оці справді по соколику сидить. Радий, що кохана, жива, здорова. «На весіллі вашим ще погуляти хочу!» Соломія з плачем припадає до братого плеча. Надвечір, як несла одрічечки випрану свекрову сорочку та свої манатки коло самого табору Петро, із осоружним автоматом на плечі, кашкет набіг збитий, парубок Єрема, Ще й однеї риси не стрітила? Я сама, як рись, сердито відказує Соломія. Ну, бо мо зо мною ввечері на розметну, не побоїшся сходити. На розметну, Нащо? Відьму забачите? Соломія знала за переказами там, на перехресті, коло гірки, що, як і урочище, звалася Розметена. Колись поховали вбиту осиковим кілком відьму. Казали, що відьма, похована на перехресті лісових доріг, з такої могили не встане і шкоди не робитиме. Думаєш, побоюся? Певне. Може, є сама відьма? То підеш? Нє. Справді не хотіла, боялася. Бо казали, хто там постоїть? На тим місці дітей не матиме, і голова у завороти піде. Та більше Соломія вже боялася наодинці з Петром лишитися. Кляла себе останніми словами і ловила на думці, що раз порозу табором їхнім пройтися хочеться. Бо, бо знов і знов побачити бажання наростає як потрібно їсти чи пити, а не просто бачити. На так таки сходила, сама. Правда, серед білого дня не було ні страху,